Edict. Această pontifică lună cuvânt a dormiților e. Din roa caratelor sună geros, amintit, ce rule. Osobă, cealaltă mumie, domnește pe calul de șah, la Moscova verde de o mie de turle ars idol. Dugoarea, podoaba, răsfețe un secol ce fal și apter, știu drumul slăbitelor fețe, știu plânsul apostineter.